Те, чи я виколихую істоту із свого сховища, я бачу видовжене біле тіло, нечітке, далеке від мене, тому я не можу одразу зрозуміти, що це таке. У маску затікає вода, мені доводиться перевернутися на спину, поправити її. Коли я знову розпластуюсь над поверхнею, уже чітко бачу те, що здалеку скидалося на гігантського кальмара. Це дівчина». Вона, ніби мій відбиток на дні моря, лежить розпластана, глибоко піді мною. Її руки ритмічно коливаються, довгі рівні пасми темного волосся, оточили біле обличчя. Так діти малюють сонце, а дорослі медузу горгону, довге тіло, руки, що танцюють, я намагаюся розгледіти обличчя, але його немає. Лише кілька глибоких тіней. Такі обличчя виникають з-під пензля китайських малярів. Чисті, овальні та пласкі. Дівчина махає руками. Кличе до себе. Умовляє потанцювати разом з нею. Її довге гнучке сріблясте тіло укрите кристаликами солі. Срібна, мовчазна. Вона знає про море все, не те, що я. Вона всередині нього – «Я зовні, я констатую, вона розуміє, я безпорадна, вона всесильна, вона занурена у найбільшу таємницю, таємницю мовчання, з якої народжуються слова». Скільки разів я уявляла цю зустріч, зокрема у дитинстві, коли запливала занадто далеко, було «пливеш і лякаєш себе жахливими картинками із життя потопельників». Ось вони хапають за ноги, тягнуть на дно, лоскочуть, граються із твоїм бездиханним тілом, ніби з гончар'яною лялькою, оплутують водоростями, одягають на шию гірлянду з мушель. І тоді я починала відчайдушно грибти, пручатися, задихалася, поки жахливі фантазії не зникали, але з ними було тривожніше і веселіше. Тоді у мене ще не було настільки розмитих кордонів між світами і вимірами. І слова складались не так легко, і плавала я не так добре, як тепер. Підводний вітер сколихнув мене. Я не мріяла випливти із свого затишного схоку, але тіло стало таким легким, майже невагомим. З довелося підкоритися течії. Невагомою хвилею все сколихнулося в мені. Та підхопила, я закрутила, змусила рухатися, танцювати, високо над собою я помітила тінь, котра пливла осяєна блакитними променями сонця. Скільки разів я уявляла цю зустріч? Я занадто довго була сама, занадто довго ні про що не думала, не пам'ятала, що це за відчуття. Рухатися, боротися з хвилями, відчувати їх прохолодний доторк, і спротив, я забула, яким гарячим і солодким може бути ковток повітря. А Гомін на березі, мабуть, він нагадав би мені давно забуту мелодію якого-небудь вуличного скрипаля. У ній небагато складних пасажів, як, скажімо, в шлюбному співі касатки. Але скільки душі та потаємних бажань. Навіть мушлі не здатні повторити таких звуків. У мелодії старої скрипки, яку я чула в дитинстві, і згадала лише тепер, для мене все. Шурхіт цилофанової обгортки від червоних карамельних півників, шипіння молока на плиті, скригіт точильного круга, схлипи велосипедних дзвінків і довгий-довгий звук великого церковного дзвона. Кожен звук має свою історію. І вона, та, що на горі наді мною, має можливість чути все це. У неї довге гнучке тіло, волосся, розпливлось по поверхні води ніби чорні промені. Мені потрібен тільки один ковток її подиху. Один єдиний ковток, щоб повернутися до скрипки, до молока на плиті, до велосипедних дзвінків і церковного дзвону. Мені потрібно домолхтися цього ковтка, злитися з ним, відчувши як він заповнює мої вологі легені. Я вийшла на берег після довгого плавання непевною ходою. Підошви вмить обпекло гарячим піском, повітря втекло в ніздрі, ніби мене катували розплавленим свинцем, але поволі